Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési kanita. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a D89. es számon. Köszöntöm Önöket, Géz Lakatos Gyulával ülünk most itt a stúdióban. Mai témánk a pénz és a boldogság kapcsolata. És ma kifejezetten ketten jöttünk ide, mert két dolgot is szeretnénk. Az egyik az, hogy ennek a beszélgetésnek, ennek a kis dialógusnak, amit szoktunk folytatni így szombatonként délelőtt, önök legyenek most a, a harmadik résztvevői ezért kevesebben ülünk itt és sokkal jobban számítunk arra, hogy ezzel kapcsolatban elmondják a véleményüket. A másik pedig, hogy lesz öt kérdés, amire választ fogunk várni, amire könyvütalmat fogunk tudni felejállani. Öt kérdésre öt könyv lesz kisorsolva, és aki bármelyikből egyet megválaszol, az egy könyvet fog kapni, tehát összesen öten kaphatnának könyvet. Bár az is elképzelt, hogy valaki ugye letarolja a terepet, és mindegyikre ő válaszol, de ezt azt hiszem nem lesz olyan okos dolog, mert akkor egyforma könyvet fog kapni, és azt nem biztos, hogy jó. Van két telefonszámunk, 489-0999 nagyon fontos, írják fel, hiszen akkor nem tudnának hozzászólni, hogyha nem tudják, tehát 489-0999 és mobilon pedig 030 30 228 98 tehát 228 98 és erre a számra lehet küldeni SMS-t is, amit nekünk van egy ilyen SMS gépünk, ami, ami kírja a, a, az orrunk elé egy egy számítógép képernyőjére, hogyha küldenek valami SMS-t. Nem tudom, hogy milyen gyorsan szoktak megérkezni, de előbb-utóbb megérkeznek ide is az SMS-ek. Tehát akkor Gyula, lássuk a témánkat, pénz és boldogság. Hát először is boldogságot kívánok mindenkinek. Pénzt kívánok mindenkinek. <gül> Ez egy, ugye egy nagyon izgalmas téma ennek a kettőnek a, a kapcsolata mert ugye, hát relatív dolgok mind a kettő, főleg a boldogság, hogy kinek mit jelent a boldogság, mert hát nyilvánvaló, hogy mindenki másképp, másképp érti, ér, ér, érzi ezeket a dolgokat, azért minden napi életben másképp valósítja meg az életében főleg ha kevés van ugye akkor sok esetben boldogtalanság, bánat van és akkor abban reménykednek, hogyha bezzeg lenne pénzem, akkor meg tudnám oldani ezt, meg tudnám oldani azt meg sok mindent, és ebben reménykednek az emberek, hogy ez, ez ugyan a boldogságot meghoz a számukra de hát sajnos nekem személyes tapasztalatom én elég sok gazdag, meg jómódú embert ismerek, de mondhatom azt, hogy egyetlen egyet se ismerek, aki boldog is és ez akár még mondjuk gyerekszinten is, vagy felnőtt szinten is megtapasztalható. Például van egy ismerősöm, akik nagyon gazdagok, és a, a kis gyerekeinek a szobájából, hát nekem egy, egy nagyon jó kocsit meg tudnék venni, annyi játék, olyan értékű, ilyen barpibabák, meg olyan mindenféle dolgok vannak. Mégis a gyerek az teljesen boldogtalan. Teljesen ki van bukva, állam csak panaszkodik, nem érzi jól magát benne, pedig mi minden, mond minden földi jót, amit pénzzel meg lehet szerezni, meg lehet kapni, ezt a szülők odaadják nekik. És ugye, hát sokat beszélgettünk ezzel a, a, a gyerekekkel, mert több gyerek is van. És egyik nap jön hozzám, és mondja, hogy két egy könyvet, a Bagad Gítát, ez a hinduknak a, a, a Bibliája, és olyan sok érdekes dolgot kapok, információt kapok például ezek, ezzel kapcsolatban is, és olyan teljesen elégedett, el, teljesen olyan boldog lett, hogy. hogy valami eszmei kincset kapott. Tehát nem kézzelfogható valamit, hanem valami belső kincset kapott, amit, ha még nem is mondja, hogy nem is tud feldolgozni, nem is ért igazán, de hogy valamit megindított benne, valami tájékozódást, valami keresést, és ő a gyerek fejével úgy fogalmazott, hogy valami lelki kincset tartalmaz ez a könyv, és valami útmutatást kapok benne, hogy ezt a kincset megkeressem és teljesen megváltozott ilyen értelemben az élete, tehát nagyon kiegyensúlyozottabb és boldogabb lett. És ez egy érdekes dolog, hogy valójában tényleg a pénz az, az megadja a boldogságot, ami a belső kiegyensúlyozottságot, a belső békét megadja. Hát sokszor azt mondják, hogy hát azért ugye pénz nélkül nem lehet. És a nem motoszkál valami, hogy azt mondjam, hogy lehet, hogy nagyon szerencsétlenek érezni magunkat, hogyha semmi pénzünk nincsen, mint ahogy úgy is szoktuk érezni magunkat. De tulajdonképpen ez nem józan dolog, ez lehetetlen, hogy a boldogság a pénzzel kapcsolódjon össze. Mert ha azt nézzük, például te is mondod, azt mondja, hogy tele van gyátékokkal, De nézd meg, hogy mit csinálnak a gazdag emberek általában. Valami kietlen helyre elmennek, és ott vesznek mondjuk a csendes orszán közepén egy szigetet, mondjuk a leggazdagabb emberek ahol egy nádkunyhóban tudnak nagyon természetes, egyszerű körülmények között élni, és a legjobb haverjaik az ott élő benszülöttek, akik ilyen fűszoknyába járkálnak. Ami hát nonsense, mert ugyan ő neki most úgy tűnik szüksége van a gazdagságára, hogy a repülőjével el tudjon menni a 10 km kilométerre levő nyarajójába, és ezért ő milliókat költ, de tulajdonképpen az, ami neki boldogságot okoz, az, az semmi más, mint a tengernek a természetes szépsége, a napsugárzás, a, a, az a csönd, ami ott van, vagy a, azok a nagyon egyszerű embereknek az a, az a sugá, kisugárzó boldogság, amivel ők vannak a szegénységükben, az, hogy nem a pénz a téma közöttük. Tehát ez, ez valami hihetetlen ellentmondás, hogy hogy akinek nagyon sok pénze van, az miért akar elmenni egy olyan helyre, ahol, ahol, ahol pont nem az a jellemző, hogy pénzért bármit meg lehetne venni. Igen, ez, ez egy érdekes dolog, és ebben például az előbb mint ez bagat ban ami Krishna és Arjuna közötti párbeszélet tartalmazza, ott nagyon sok vers, ezek versekből áll a bagatita, nagyon sok vers foglalkozik arra, azzal kapcsolatban, hogy most a boldogság, boldogtalanságnak a, a helyzete milyen is. És láthatjuk a világban, hogy az emberek, hát mondhatjuk sok esetben őrült módon kergetik a, a, uh -huh. az, hogy boldogok legyenek, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt valahogy megszerezzék. És, és, és mégis ándan probléma, nehézségek, forrásaival találják meg szembe, Hát nem, nem kell itt beszélni ugye a fusztrátságtól, uh -huh. meg mindenféle lelki bajoktól a a boldogság Hát, hogy például azt mondja, hogy az olyan, mint például a nyár és a tél, tehát az évszakoknak a változásá, hogy ezek uh -huh. jönnek, mint a hullámok, automatikusan. Uh -huh. Tehát az embereknek nem kellene, nem kellene a Bhagavad Gita, meg szerint olyan rendkívül nagy erőfeszítést tenni a boldogság elérése érdekében, mint amilyent most tapasztalunk. Ugyanis ezek uh -huh. jönnek, mint a hullám, hullámvölgy, egymás váltakozza. Uh -huh. Hiszen láthatjuk, hogy az emberek Senki nem törekszik arra kivéve az a néhány mazistát, aki szenvedni szeret, de az hmm. emberek nagy többsége nem keresi a boldogtalanságot és a szenvedést, mégis megjelenik az életében. Tehát, ezek Tehát atto... úgy, hogy jön a jönnek. Igen, tenne jön a jön a nyára, nyár. az évszakok, hogy változnak, ezek hmm. automatikusan jönnek. Tehát nem kell különösebb erőfeszítést tenni ennek érdekében. És nagyon érdekes például ugye, mondjuk a keleti kultúrá tanulmányozásra láthatjuk, hogy ugye a sok félisten közül az egyik most is Magyarországon, tennap voltam egy boltba, és nagyon sok szobrot lehet találni a keleti boltokban, és ott van ganés az elefánt elefántfejű, de embertestű félisten, aki az sokan hozzáfordulnak, hozzá hozzákönyöröknek a gazdagság. Igen, bármi, eszem, mint egy indiai elkezd, az ganés a... Igen. Igen, és akkor hozzáfordulnak. fordulnak, nélkül meg se próbálja. Igen, hogy gazdagok legyenek, meg sikeresek, meg egyebek. Tudj, akkor Krishna azt mondja, hogy hogy Arjunának ebben a párbeszédben, hogy anyagi javakat el lehet érni, ez, ez, ez, ezekkel a úgymond félistennek vagy és imádatával. De az igazi boldogság nem ebből származik. Tehát az igazi boldogság nem azt jelenti, hogy az embernek jönnek a vágyai, vágyai, és ahhoz keresi a pénzt, a pénzt, hogy, hogy meg tudja valósítani. Mert ez egy végtelen folyamat. Uh -huh. Ez tényleg egy valóban, mert mindig jön. Tehát nincs az, hogy most valamit megszereztem, akkor a, a vágy azt mondaná, hogy, hogy oké, megnyugodtam, és akkor szeretnék megpihenni, hanem jön egy újabb, újabb, újabb. Hanem azt mondja, hogy a belső boldogságot, a belső nyugodtságot, azt keresd meg, azt állapítsd meg, azt hoz létre, és akkor automatikusan ezeket a külső dolgokat, amit a vágyaid el akarnak élni, automatikusan tudod kontrollálni. Tehát nem fognak őrült módon hajszolni, hogy ezt szerez meg, azt szerez meg, mert végig tulajdonképpen az ember úgymond bizonyos esetben az érzégei rabszolgája lesz. Uh -huh. És ezt sok esetben az emberek nem veszik észre. És már is a boldogtalanságnak a, a, a, az oszlopait kidöntötték a saját életükben, és rájuk a szerencsétlenség. Persze azért arra gondolok, hogy valamit az embernek meg kell tudnia megérteni, hogy mégis mi történik körülötte. Mert pont, pont ezek a vágyak, amik, amik hát is jelen vannak, ezek valamilyen egyszerű formát öltenek tehát. Tehát például az ember azt gondolja, hogy de hát nincs pénzem, és ezért, ezért nem tudok elérni valamit. Nem tudom megkapni azt, amire szükségem van. És nem... nem, Én úgy gondolom, hogy nem nagyon gondolkodunk el rajta, hogy valójában ilyenkor mire van szükségünk. Tehát például oké, okay, arra van szükségünk, hogy legyen pénzünk. Valószínűleg a legtöbbünk azt mondja, hogy igen, pénzre van szükségem. Ha lenne pénzem, akkor utána már tudom, hogy mire költsem el. De akkor, amikor volna pénzünk, akkor mindenfélét meg tudunk rajta venni, és végigpróbálgathatjuk a dolgokat, és valószínűleg arra fogunk rájönni, hogy nem sok mindent lehet megvenni, olyat, ami azt a szomjúságot, ami belül van, azt tulajdonképpen ki tudná oltani. Hisz például nem lehet megvenni mondjuk pénzért valakinek mondjuk a barátságát, vagy a szeretetét. Vagy nem lehet például megvenni pénzért mondjuk egy, egy hát olyanra is beszéljünk, hogy egy, egy, egy vallási vagy talán tapasztalatot, hogy egyáltalán lehet pénzért megvenni, ami elég fura, mert ugye a mai korban annyi ilyen, ö, ilyen ö, ugye ez főleg Amerikában jöttek ilyen, ilyen egy hétvégés ilyen önmegvalósítási tanfolyam van százer forintért, hogy azt gondolhatja valaki, hogy hogyha oda befizet, akkor azért ő fog kapni valamit. De tulajdonképpen azért a pénzért nem kaphat Olyat, amit nem lehet pénzére megszerezni. Igen, nagyon érdekes dolog, ugye például a Szokratész-szel kapcsolatban, vagy az európai kultúrában is e, körülnézünk. Szokratész-szel kapcsolatban nagyon elhíresült az a mondás, amikor a athéni piacon sétált, és ez csak megszólalt a tanítványának, hogy Istenem mennyi minden van, amire nincs szükségem. Legyen most egy kis zene, és akkor utána folytatjuk ezt a beszélgetést, de azért önök is készüljenek már, a telefonhoz jöjjenek, és mondják el a véleményüket. Két telefonszámunk, 4890999, vagy 0328-9800. Legkisebb fiú elment hát, szerencsét próbálni, pedig hosszú az úr, pedig messzi az úr. Együtt ébredtük, együtt terveztük, Gyermekként ezerszer, Ugyanúgy szeretett, ugyanúgy féltett, Papánk, anyánk, valóban Poma. egy telefonálunk. Balog Mária Pomáz. Csókalom. Egy nagyon rövidke, valamit szeretnék elmondani, amit még elemista koromba tanultam, holott már 72 éves elmúltam. Nagyon-nagyon rövid hallgassa meg. Igen. Kapcsolódik a műsorhoz. Mesebeli kiskirályhoz betévett egy kis lejány, mikor éppen uzsonnázott tulipános udvarán. Ugye szép itt? Ugye jó itt? Nézd csak ide meg oda, a gyepes udvar, és drága kő a palota. A micicánk aranyszőrű, és ezüstszőrű a kutyánk. Ugye, itt maradsz mi nálunk, örökre te kis leány. Köszönöm a meghívását, de el nem fogadhatom. Nát fedeles kicsi kunyhú az a ház, hol én lakom. A micicánk nem aranyos, és nem ezüstszőrű a kutyánk, de otthon van két testvérem, édesanyám, és apám, ha ölelnek, ha csókolnak, fejem rájuk hajthatom, nád fedeles kicsi kunyhót a világért nem adom. és ide figyelj nagy király most, elmondom én te neked, boldogságom titkát, ha meg nem zavarlak ezzel tégedet. Hogyha az életbe boldog akarsz lenni, arany, ezüst helyet, tanulj meg szeretni köszönöm, hogy meghallgatta. Mi megköszönjük, hogy elmondta. Mindössze, ezt szerettem volna meg mondani. Meg lehet tudni a forrást? Nem tudom, uram. 7 éves voltam első elemist, amikor tanultam, és most 72 elmúltam. Nem tudom. Nem tudom. Nagyon szép, köszönöm szépen, is De... megmondom őszintén. Tessék mondani akkor, hogy mit, mit szeretném még mondani? Hát az, hogyha ezt esetleg közvetítenék, név és cím nélkül, hogy nem tudom, hogy érdemese. Hát ez lement most a éterhullámai. <gül> Úgyhogy ez nagyon nagyszerű, hogy eltetszett mondani. Ja, értem. <gül> úgy, de nekem be, annyira tetszik, és idevág... Is osztotta, meg is osztotta nem csak velünk most, hanem minden hallgató. De, de idevágónak tartottam, és, és, és, és, és, és úgy érzem, igaz. hogy nagyon, de nagyon aktuális. És néha a egyszerű dolgok a legaktuálisabbak, hm. ugye? Jaj, most hallom a Nina. rádióba. Köszönöm szépen. Halló, halló, halló, de a név és a cím nem hallatok. Nem, Igen. semmi nem hallatok. Köszönöm. Az... Csak hallás. Hallás. Bár akár hallatszatott volna is, hisz mindenki csak örülhet, hogyha ilyen szép történet. E, Nekem jól, kell a tömösan, tudod, mert Pucskínak van egy, egy, egy, egy ilyen hosszabb életű verse az öreg halász és a kis halacskáról, hogy elmegy és kifogja a kis mm -hmm. halat és kéri, hogy dobja vissza, mert hát neki az az otthona és akkor az öreg megsajnálja, és akkor hát visszadobja, és akkor jön a halacska, ugye, hogy hát kéri valamit. És akkor hát nem kérek én semmit, hát mi, minek, minek kérnék valamit. És akkor visszadobja a halacskát, a halacska elmegy, és akkor megy haza, és akkor mondja a feleségének, hogy mi történt, és akkor egyben mondja, hú, milyen ostoba vagy, mert hát errepett a teknő, egy új teknő kéne, és azonnal menj vissza. És akkor visszamegy, kér, és akkor állandóan mindig-mindig, a felesége minél több minél több dolgokat akar, egész odáig elmegyően, a hatalmas palota, meg minden, és végül ma az arany halacskát akarja, hogy ő jöjjön a szolgáló hozzá, és akkor végül megint csak ott áll a nővel a ház előtt. Tehát, hogy, hogy a, ez, ez a oltatatlan vágy, hogy hiába kap meg valamit az ember, az nem hozza meg a boldogságát neki, hanem újabb, valami mást akar, újabb, mást, más, más, mást, mást, mást és ez tényleg a végtelenségig menne, hogyha nem történne valamilyen megakadályozni. Még egy másik ö, írás és föl lehet írni a figyelmünk, azt egy hallgatónk SMS-t küldött, Móricz Hétkrajtszárára hívta fel a figyelmet, ami szintén erről a, a témához illeszkedik, és valóban emlékezhetünk rá, hogy ez így van. Ha ígértük, hogy lesznek kérdéseink, méghozzá eláruljuk, hogy a kérdések olyan dologra vonatkoznak, amiről tulajdonképpen az elbeszélgetés előző felében volt szó. És akik megfejtik ezeket a kérdéseket, azok mindegyike egy-egy könyvet fog kapni ajándékba. Úgyhogy nem is tudom, egyszerre mondjuk el, mondjuk el egyszerre őket, és aztán majd még elismételjük. Később. Jó, akkor az öt kérdés a következő lenne, mi annak a könyvnek a címe, amit a Hindu bibliájának neveznek? A Bhagavad Gita-ban kinek a párbeszéde? Ki az a két személy, aki a párbeszédén alapszik ez az írás? Hogy hívják a Hindu vallásban a szerencse istennőjét? Milyen a neve annak az istenségnek, akinek elefánt feje, de emberi teste van, és a hozzá imádkoznak a gazdagságért? És a Bagat-Gitában Bagat a könyv, mihez hasonlítja a boldogság és a boldogtalanságnak a, a váltakozását? Ez lenne az öt kérdés, és az első helyes megfejtők, akik kérdésekre válaszolnak, könyvutalmat. Nem csak együtt kapnak. kell válaszolni. Igen. És mert mert ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz az öt könyvről van az, szó. Ugyan olyan lesz És szó. nagyon várjuk akkor a megfejtésekre a választ, mert tényleg egy nagyon értékes, nagyon érdekes könyv jutalommal horon rájuk a jó megfejtéseket. folytassuk a beszélgetést, elismétlem még egyszer a telefonszámot, és bíztatom önöket, hogy hasonló, nagyon jó hozzászólásokat, Mondjanak, mint ami eddig is már elhangzott. 489-0999 vagy -28 -00. a boldogság és a pénz, vagy a pénz és boldogság kapcsolatáról beszélgettünk. Hát az öregek mindig azt szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, de az a szörnyű dolog van, hogy képes az ember egy egész életet eltölteni a pénz hajszolásában, amíg erre a, amíg erre a ö, kellemetlen, ö, vagyis kellemes tapasztalatra rá nem jön. Én, ugye, sokat beszéltünk arról, hogy eddigiekben, hogy a pénz, hogy nem hozza meg a boldogságot, mennyi problémát okoz. Ugyanakkor azt is meg kell fejteni annak a titkát, hogy mi lehet ennek az oka, hiszen Tulajdonképpen, mint sok esetben, anyagi dolgok esetében nem maga a dolog a jó vagy a rossz. Tehát maga az, a, a dolog az egy semleges esemény. Tehát a mi felhasználásunk az, ami eldönti, hogy azt mi pozitív értelemben használjuk föl, vagy negatív értelemben. Tehát a pénzt is lehet pozitív értelemben haszn hasznosítani. Ugye hát olvasattuk a Bagatgitában is, hogy az adományozás, a szegényeknek karitatív tevékenységre való felhasználása, az már egy pozitív cselekedet. Tehát lehet értelmesen, pozitívan is felhasználni, hogyha az ember maga az életében nem tud olyan gyakorlatokat végezni, de a pénze által tud segíteni másokat, akkor ez egy nagyon jó dolog. És ugye ez boldogságot is okoz. Mert egy hallgatónk is, tessék, mert vagyok. A kérdésükre, ötödik kérdésükre, a boldogságnak a az összefüggése. És azt mondták ebben a könyvben, hogy voltam a műsorból, hogy az önnői éjszakot meg a változás tehát nem Igen. lehet ezt igazán akarni. Így van. A nevét fölírjuk, és itt, ha bejön majd Hétfőtől, illetve nem is tudom, hogy mikortól. Szerdától biztosan bejöhet a civil rádióban, mert hogy akkor vannak ö, ö, műsornapok, szerd, csütörtök, ö, péntek és szombaton, de én azt hiszem, hogy hétköznap is be lehet napközbe jönni, mert itt van munka és ügyelet, és az ön nevére félre lesz Csak a nevét még egyszer elkérném. Horovic Marian. Jó van, köszönjük szépen, szépen és köszönjük, köszönjük a fénként. választ folytatjuk a gondolatot. Amikor a pénzről beszélünk, amikor a pénzről beszélünk, akkor van egy olyan dolog, amire nem szokat, szoktunk beszélni, hogy tűnk, mi a fene maga az a pénz. Mert néhányan csak azt mondják, hát a pénz az csak egy darab papír. Ugyanakkor már öltek embert ezért a darab papírért, nem is egyet. Sőt, néha egy csomó embert megölnek ezért, vagy rabszolgasságba taszítanak. Sőt, manapság nem is egy darab papír ez a pénz. Mert akinek van egy bankkártyája, az ezt a papírt sose látja, hanem a pénz egy csomó számcsupán egy kompjúteren. Tehát akkor tulajdonképpen mi a fene ez a pénz? Ugyanakkor ez, ez régóta létezik. És van nagyon érdekes neve ennek a pénznek, pont én és én indiai kultúrára visszagondolok, hogy csancsalamnak hívják a pénzt. Ami pedig azt jelenti, hogy, hogy ingatag. Tehát olyan, amelyik egyszer megjelenik, egyszer eltűnik. Tehát ne, a pénz az nem az a dolog, amit az ember meg tud tartani, az a dolog, ami kiszalad a kezéből. Éppen a hét van egy ilyen megjegyzés az édesen észéről, hogy ugye a pénz az egyszer itt, egyszer ott megjön, és kifut az ember kezébe. De mi a csuda ez a pénz? Közgazdászoknak van erről egy véleményük, hogy micsoda, de ez a, ez a hétköznapi embert nem tudom, hogy mennyire elboldogítja. Úgy érdekes dolog például, ugye, hogy a visszállítjuk a régi, régi időkben, úgy akkor árucsereforgalom volt. Igen. Tehát valamilyen értéket valaki megtermelt, mondjuk a zöldséget vagy gabonát, és az elvit a piacra, és átcserélte mondjuk ruházatra. Uh -huh. Tehát mindenki termelt valamit, és cserebere forgalom volt. És ugyanhogy most pénz van, hogy pénzrendszert alakítottak ki, mint hogy te is mondod. Hát sok esetben az ember nem is valós kézzelfogható dolgokkal találkozik az Igen. életben. Újabb hallgatunk. Halló. Igen. Jó napot Nem tudom, hogy a, a bőség és a szerencső Istenet már megfejtették e Nem. Én szerintem Sri. Hát... Uh... Hát a bizottságnak el kell döntenie, tulajdonképpen hát nem mond rosszat szerintem. A, a, a, a, a kis lexikonban ez van, de van még egy másik tippem, a, a Lakshmi, aki. Misziófenesége volt. Erre gondoltam, de tulajdonképpen mind ugyanaz a neve. Mi magunk itt a Lakshmi-t írtuk igen. fel, de a Sri is ugyanarra a személy, Ugyanarra a igen. igen. Nagyon köszönjük, a, a kollégánk fölírja, vissza a vonalat, és fölírja az ön nevét, jó, és akkor már ráírják. És sok szerencsét. Nagyon szépen köszönöm. Sok szerencsét, így. Tehát, igen, a, persze az is érdést volt, hogy ez a pénz, aminek értéke van, de azt mondom, hogy egy érték Tehát, kapok egy, egy ez, a, ez a döbbenetes az egészbe, hogy, hogy ma ott tartunk, hogy, hogy a pénz mögött nem látjuk tökéletesen azt az értéket, és nem is azt fejezi ki, hanem azt fejezi ki, hogy milyen fajta, Élményt, vagy boldogságot, vagy elégedettséget fogok kapni. Mert tulajdonképpen a pénzen legtöbbször az ember valamit vásárol, legtöbbször tárgyakat vásárol, vagy úgynevezett szolgáltatást vásárol, például valaki elmegy nyaralni, és ezért fizet, az az. Ugye az is az ipar része, csak úgy hívják, hogy turisztikai ipar, a idegenforgalom, vagy ha elmegy a moziba, akkor élményt vásárol rajta tehát árucsere folyik és ez ott tartunk, hogy például ma egy zenész azt mondja hogy megtapsoljuk, hogy milyen gyönyörűen énekel, és azt mondja, hogy igen a, a zeneiparban így, meg úgy, meg ez meg az, tehát hogy ő egy, ő egy, ő egy, ő egy, ő egy kereskedő tulajdonképpen aki a portékáját árulja és ez, szerintem ez borzasztóan rombolja az embernek az illúzióját, a művészettel szemben, a szépséggel, a boldogsággal minden árucéké, de megint van egy hallgatónk Szervusztok, szervusztok, szervusztok, kimondtátok, azt hiszem, az egyik kult cool a javakat. Én yeah. azt hiszem, hogy a pénz az ott a másodlagos javak, most én így gondolom, most ezt így, úgy gondolom, a mai gondolatmenetemben ez így ö, ra, ö, sorakozik, hogy a javakban van a baj, abban rengeteg fülöslegesen kínált javban, azokban a kaszathalmazokban. Vagy nem katathalmazokat. De miért kínálják Tehát, azt? Azért, hát ez biznisz. Na Tehát de várjál, várjál, igen. most hadd vitatkozzak én Kínálhatnák-e azokat a dolgokat, hogyha valaki nem akarná azokat? Ha -ha. <gül> Hát, bizony arra gondoltam, hogy remélem egyszer már kifogy a fizetőképes kereslet és kidobhatják a fenébe a raktáraknak azt a sok vacskát és hát a kereslőt aki, aki a vásárlóképes vagy egyáltalán a vágyni képes tömegek akkor fognak kifogyni hogyha valamit, valamit valamire ráéreztetjük őket valamit bemutatunk igen. valamit adunk, de de ha nem kérje, akkor hogy adjuk? Hát hogy, hogy adhatnánk neki, hogy vannak olyan fontossági sorrendek, ugye hát nem vihetjük a sírba, vannak, ugye hát nem vihetjük a vackainkat a sírba, a kacatárgyainkat, a nem tudom, kocsiainkat, házainkat, meg nem tudom miféle mű. Tehát nekem ugyanannyi ér valakinek 160 autója, mint egy önt, műanyag nyagvacak. Tehát hogyha nem életről van szó, akkor miért többet? Hát, szóval miért lehet annál többet? Sőt, egy gyerek számára pontosan ugyanannyit ér. Tehát egy gyerek Aha. ugyanúgy ragaszkodik a kis műanyag autójához, mint báns a nagy menteleszéhez. Uh -huh. Uh -huh. Hát milyen izgalmas? Azt hittem, hogy ez egyszerűbb lesz. Azt hittem, <gül> hogy egyszerűbb lesz. És érdekes, hogy amit említetted, hogy adni valamit változás, hogy ez a változást ez, ez, ez, ez, ez tudati szinten kell az emberekkel megismertetni. Ugye visszatérnék Szokratészra, aki ugye azt mondta a az téni piacon, hogy Istenem, mennyi minden, amire nincs szükségem. Igen. Hogy tulajdonképpen felismertetni az emberekkel, hogy ki vagyok én, hogy felteszi az ember magának, hogy ki vagyok én, mi az én Igen. életemnek Igen. a szerepe, mi ez a világ, mi az én szerepemnek. Hogy nebből... lehetne abból business csinálni? Ebből hogy... nem lehet. Hogy, hogy, ez, ez, hogy ez az irány menjen. Hát hogy valamilyen nem biztos, hogy lehet, de például lehet kipiz, úgy lehet, hogy az ember, én, én azt szoktam mondani az előadásokon, és mindenki, akivel találkozom, és tényleg mondjam hogy azt mondom, hogy összetett kézzel kérem mindenkit, akivel beszélgetek, hogy legyen szíves a saját környezetében beszéljen erről. Beszéljen beszélj, Pistának, Jóskának, beszélj, Mariskának, mindenkinek, akivel kapcsolata van az életben, hogy ezeken gondolkodjon el, hogy hát ez ki vagyok misszió, én. Tehát ez, ez, ez a misszió. Tehát ez a... A misszió? Hát, hát misszió, ugye múlt egyet. héten volt egy téma a hit térítés Egyen. vagy a hit ismertetés. Tehát Egyen. ismertetni, hogy megmondani az embereknek, hogy bocsánat, itt létezik más is, létezik egy másik világ, egy másik felsőbb dolog, ami, ami tulajdonképpen. A, ami alapvető boldogságunknak az, az eredeti otthona. És hogy ez, ezeket kéne megkeresni, mert láthatjuk hogy itt az anyagi javaknak a felhalmozása, meg őrült módon való hajszolása nem adja meg az embernek a boldogságot. Én, nem, nem, nem, nem. Hát egyre üresebb, Hanem egyre ez a tudativáltozás, mint ahogy az előbb is eh, említettem, hogy Magában a pénzben sem a pénz a probléma, hanem az emberek tudatosságában van a probléma, hogy hogyan használja föl. Mert akinek valamilyen módon Isten azt adja, hogy gazdag legyen, kereskedő, vagy bármilyen más módon vagyonhoz jut. Azt, mondja, hogy a bagad gitában is Krsna tanítja a argyonának. De most föntről Úgy, kéne kezdeni, vagy lentről? Vagy egyszerűen nem kéne kezdeni? Ez bennünkről. Hát, hát, Ezért mondják keleten, uh -huh. hogy előbb rakjunk rendet magunkba. És akkor automatikusan minden a külvilágba igazodik. Igen, Ez de egy... nem rak rendet, csak vásárol. Ez a probléma. Nem Tehát rak rendet, Ezt, csak ezt vásárol. kell megértetni megért, az emberekkel, hogy minden dolog, ami a külvilágban felénk jön, az nem más, mint ami belső világunknak a kivetítése. És Na de érdekes. nem az enyém, meg nem a tiéd, meg nem sokunké, hanem valahonnan fentről jön. Nem, hát fentről jön, fentről. mert fentről mondják azt, hogy neked ez a vágyad, az a vágyad, akkor meg. Hogy lehetne meggyőzni a fentieket? Hogy nem, szerintem nem, nem, nem fentről meggyőzni. jön. Már bocsánat, kérek. kell meggyőzni. én meg vagyok győződve, hogy nem fentről jön. Tehát ez mindenki magában kell ez a harmóniát tehát megtenni. Tehát nem a rendszerek, hát gazdasági rendszer, rendszerek, érdekrendszerek. Az, az egy dolog. És lehet, hogy úgy éljük meg, hogy fentről jön, mert valaki kirak egy reklámot, és, és, és, a, és, a, a és a tájékozatlan ember, vagy a kevésbé tudatos ember nem tudja fölmérni, hogy milyen hatás alatt de veszi. áll tulajdonképpen. Veszi. Igen, veszi. de, ez, ez, de ez, ez, én mégis arra gondolok, hogy ez, ez egyszerűen csak nem lehetne kihasználni ezt a lehetőséget, hogyha. Az emberekben nem volna meg ez a, ez a, ez a nagyon könnyű ö, eredményre való törekvés. Tehát az, hogy nagyon könnyen, a legegyszerűbb módon próbáljanak boldogságot. Tehát ezzel maguknak. szemben nem áll arányban. Tehát azok a ö, tőkehalmazok, amik ezt tudják nyomatni, nem áll szembe az a tőkehalmaz, csak erkölcsüleg és értékileg. Nem is állat, mert ezt pénzzel nem lehet ellensúlyozni. Tehát... Mert például most miért mondjuk egy, egy dolgot, mondjuk például az egyházak megpróbálkoznak azzal, hogy mondjuk hitoktatást csinálnak az iskolában. Aminek része kéne legyen az is, hogy ilyen fajta gondolatokat ö, talán el tudnak vinni az iskolába. De hogyha ezt ö, a politika szintjé követelik, akkor, akkor erődemonstráció lesz. És, és, és hogyha ha ezt ők úgy akarják erőnyesíteni, hogy hát nekik ez joguk van, és hogy nekik ezt ugyanolyan, nem tudom, uh -huh. időbe vagy vízre el kell mondaniuk, akkor már is akkor az, nem ott tartunk. Akkor az emberek már is nem ott akkor nagyon könnyen félrecsúszik mert minden jó szándék mellett kényszer alapján senki nem olyan szívesen fogadja el a dolgokat. Tehát valójában ez egy elég évezredes hátrány. Ez abszolút évezredes. Évezredes hátrány. Azért fontos szerintem tényleg, hogy a tudatosság, a tudatnak a... a a bizonyos vétű megváltoztatása, információt adni az embereknek, hogy ez egy, ez egy vakvágány, ami most vagyunk. Vakvágány. És hogyha ez a tudatosság megváltozik, akkor az embereket, egyszerűen azt fogják mondani, hogy nem veszek szemetet. Se élelmiszerben, sem a, a környezetemben lévő dolgok következtében. Tehát értékeket fognak keresni. Nem, nem, nem, nem azt nézik, hogy milyen szépen van becsomagolva az áruházak polcán valami, ami csupán mesterséges színezékből, adalékanyagokból, vagy valamit, semmilyen ö, normális, alapvető élelmiszerből nem áll, hanem természet ellenes de anyagokat. az igazi probléma csak az, hogy ezt például elmondjuk valakinek, hogy ez ebből áll, meg abból áll, meg amabből áll. És azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, mert ez az élet nem való semmire. És inkább megiszom azt a mérgát, mert, mert az a látszólagos boldogság, amit akkor élvezek, az legalább az enyém. Hát ez ilyen nekrofi, elég nekrofi hát az emberek. Nem nekrofi az emberek, nagyon sok részes, sőt fiatalok így gondolkodnak, uh -huh. hogy, hát hogy hiába, hiába hát. magyarázod nekik, hogy a nem tudom mi, micsoda a hamburger ilyen káros, meg a kóga-kóla olyan káros, meg necigízenek, meg ilyesmi, azon keresztül kapnak valamilyen fajta örömöt. Lehet, hogy ez nem magából a hamburgerből, meg a cigarettával származik, hanem mondjuk abból, hogy a társaságnak az elismerése, a szeretetnek valamilyen megnyilvánulása, amit annak vélnek legalábbis, az, az ezekkel összekapcsolódik. És erre rájátszanak persze aztán a reklámok. Hát amikor... de nincsen, nincsen azért választék se akkora. Tehát de van. van de ezt a választék, választék? Ez egy, én úgy gondolom, hogy egy olyan... A piacon? Nem. A válasziknak otthon kell megtörténni. Azt az anyának, meg az apának kéne Igen. tudnia, és ez olyan feladatot ról rá, amit például az iskola nem tud ellenükbe fölvállalni. De az iskolának is persze dolga, de a tanárnak az egyéni meggyőződése is kellene, hogy ő más legyen. Tehát ez egy, én, én, úgy kép, én, én úgy gondolom, hogy itt csak olyasmiről lehet szó, hogy az ember a saját környezetében azokat, akiket el tud érni és, és akarnak valamiképpen hallgatni, azokkal összeülés egy, egy alternatívát ad erre a világra. Az, igen, igen. tehát az, az is megfontolandó, hogyha például, tehát mielőtt hatalomra jut valaki, bármilyen hatalomra, a pedagógus hatalmas hatalmat tart a kezében, igen. fantasztikus. De nincs tudatában igazából. Nincs, nincs, na most Ennél, ennél egy má, ennek egy másik szintje, amikor egy politikus hatalomra jut. Minden megvan neki tanítva, mindenféle jogszabályok, rendeletek, mozgáskultúra, minden megvan tanítva, csak az az egyetlen egy dolog nincs megtanítva, hogy amint hatalomra jut, egy másfajta aggyal kezd gondolkozni, az ember gyógyíthatatlan ebben a vonatkozásban, és azonnal a saját gyarapodására gondol. Egészen odáig, amíg nincs hatalom. De? Nem, de szerintem nem de nincs megtanítva, azért törekszik oda. Na most legyen. itt kellene egy olyan nagyon szűrő... sok ember, Te nem mindenki, de több, többség. Igen, több iskolát. Tehát ilyenkor kellene kitalálni azt a fajta iskolarendszert, ami a, a hatalomra jutás előtti moráliskolai képzés. Tehát fiam, kezedben a hatalom, de most négy évig itt fogsz ülni, ezzel a plébánosúrral, azzal a zendbucista, nem tudom kivel, párkivel, és most itt fogsz ülni a segeden négy éven keresztül, és csak arra fogunk tanítani, hogy felveszel egy egyszerű ruhát, ezzel egy egyszerű, gondolkozni fogsz. És utána lehetne az embereket hatalomba engedni. Hát, hát erre szerintem a világ egyik legjobb könyve a Bhagavad Gita, Holkisne és Arjuna párbeszédéből. Ezek az elvek, ezek az irányelvek nagyon szépen kitükröződnek. Én nagyon Igen. ajánlom mindenkinek, jó, mert jó. ez nagyon magas erkölcsi irányvonalat ad a témában. és hallgatlak tovább benneteket. Köszönjük szépen a Még van Igen. három olyan kérdésünk, amire nem jött választ, ezt Igen. megismételném, hogy nehogy a nyakunkon maradjon az a három szép könyv. <gül> Tehát mi a neve annak az istenségnek, akik elefánt fejjel, de emberi testtel rendelkezik, és sokan hozzá fordulnak. a gazdaság miatt, a másik kérdésünk, mi a hinduknak a szent könyve, hogy hívják azt a könyvet, illetve a Bhagavad Gita mely két személynek a párbeszédéről szól. És a zene után ezt megmondhatják, vagy a zene alatt? like Folytatjuk az Éles Válasz című műsorunkat. Pénz és boldogság ez a témánk, és még egy negyed óráig itt vagyunk, és ez a negyed óra alkalmas arra, hogy még önök is elmondják a véleményüket, a 4890999, a 0632 890800 számon, és még hogy nyerjenek. egy-egy könyvet Három is. darab könyv van még, még kis vár. Még elismétehetjük. Én megemelem a, a kalapom, nem létező kalapom, a szörényi brodi páros előtt, hogy ezt a gyönyörű számot megalkották, mert tényleg nagyon illik ehhez a mai témánkhoz is, és hogy tényleg az embereknek nagyon el kell gondolkodni, hogy ebben a matelős világban, ami annyi és annyi problémát okoz, minden olyan törekvés ellenére is, ami a boldogságunk felé, megszerzésére felé irányul, hogy tulajdonképpen lehet, hogy egy más világ, egy más dimenzió, egy más eszmélység felé kéne nekünk orientálódni, mert hogy itt sőt ment minden ebben a világban, a boldogság megélése területén az ugye egyre nyilvánvalóbb az emberek számára. És nem olyan kegyetlen ez a világ, nem olyan kegyetlen ez a teremtés, hogy ne adna szanszót az embernek a, a valódi és tökéletes boldogság felé. És ez a boldogság, ennek megélése, megtapasztalása ezt, hogy mindig a belső énünkben, a belső világunkból kell kezdeni. És ha megfigyeljük, milyen érdekes az emberek, mennyi mindent megtesznek arra, annak érdekében, hogy a külső környezetük szép, egészséges, tiszta legyen. De a belső környezet, a belső harmónia, a belső tisztaság tekintetében nagyon kevesen tesznek valamit. És tulajdonképpen itt kell elkezdeni ezeket a dolgokat, mint ahogy már említettünk a mústérő elején is, hogy ami a külvilágba felénk jön, az, az az a mi belső világunknak a kivetítése. És egy nagyon érdekes példát szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani. A föld országaiból különféle helyeken a szobrászokat hívtak össze, hogy Alkossanak egy emberi arcot, egy emberi fejet, ami a boldogságnak a kifejezését mintázza meg. És nagyon-nagyon sokféle, nagyon sokféle portrét, arcportrét ö, formáztak meg a szobrászat segítségével. És nagyon érdekesen egy indiai fiatal ember nyerte, és az indoklás szerint az volt, mert hogy abból származott, abból sugárzott, abból a portréból sugárzott leg, legtökéletesebb a belső boldogság. És utána persze meg is kérdezték interjúk, meg minden, hogy ki ő, mi ő, mit csinál, és azt mondta, hogy ő azért tud ezt így megcsinálni, mert neki ez a belső világa. És ugye a művészetben is tudjuk, hogy egy művész valamit alkot, valamit létrehoz, az ő belső világát ö, vetíti ki tulajdonképpen. És hogy az az indiai fiatalember a boldogság megformálása a szobrászat eszközével, hogy megnyerte ezt, az azért volt, mert az ő belső világa is olyan volt. Hát egyszerűen kivetítette az agyak formájában, létrehozta. És ez, ez nagyon fontos a mi életünkben is, hogy bármilyen feladatunk, munkánk, vagy tevékenységünk legyen, bármilyen helyzetünk legyen a társadalomban, bármilyen feladatot is állítson az élet elénk, hogy azt próbáljunk a belső harmoniánkból ö, megoldani és akkor az biztos, hogy olyan eredményeket fog hozni, hogy a külső életünkben is, is pozitív változásokat fog hozni. Még a fölvetődött itt az előző hozzászólás kapcsán is, hogy, hogy a példák is, amiket hozott, hogy kikhez forduljanak, mondjuk a politikusok, vagy az emberek, vagy a plébános, a bútista szerzetes, a nem tudom, hogy kicsoda, hogy hogy hát a vallás oldaláról van egy, egy megoldás, és ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a mai világ, ez ö, eléggé csalódott a vallásnak a megismert formában, főleg a nyugati emberek. Még a keletiek kevésbé, mert a keleten egy dolog hiányzik, nincsenek egyházak, nincsenek egyházi intézmények, hanem, hanem, hanem tanítók léteznek még jobban a mai napon, és, és nincs egy olyan olyan nagyon fix és, és ö, nagyméretű és állandó intézményem a vallásnak, mint ami nyugaton ö, megszületett és évszázadok, illetve most már évezredek, illetve második évezred óta nagyon ö, erős szerepet játszik a világban, ami nem alapvetően negatív szerep, de az intézménnyel szemben az embereknek ö, ö, nagyon komoly ellenvetéseik vannak. Az intézmény nagyon sokszor nem engedi meg azt, hogy, hogy az a mély tartalom, ami tulajdonképpen a vallásnak az igazságát adja meg, az, az szabadon a felszínre jöjjön. Na, akkor van egy új dolog, ami nem új egyáltalán, csak annak a felfedezése, hogy a, a spiritualitás az a saját lényünkben rejlik. Tehát maga az, hogy létező személyek, lények vagyunk, és ennek a világnak a részei vagyunk. Ennek a világnak a csodálatos mi voltával ö, is kapcsolatban állunk. Amikor egy egyéni, egy önző szándékon keresztül ö, ö, tükrözünk dolgokat, ahogy te mondtad, ugye, ami belül van, és éppen egy borzasztó állapot, az megjelenik kívül. De ha csak a természetet nézzük, vagy az univerzumot, vagy a kozmoszt nézzük, akkor az egészben egy sokkal magasabb rendű rendezettséget, békét, harmóniát fogunk találni. Vagy ha a művészetnek a, a spontán megnyilvánulásait nézzük, akkor, akkor egészen más lesz a véleményünk. Ugye nem a pénzért generált zenékre, vagy, vagy művészi alkotásokra gondolunk, hanem olyasmire, ami, ahol, a, ahol a szív mélyéből előtt tör valami, akkor érzékelhetjük, hogy van az életnek valami, valami olyan része, amit ami tulajdonképpen független attól, hogy magunkat vallásosnak tekintjük, vagy sem, és ezer okunk van, hogy ma ne tekintsük magunkat vallásosnak, mégis spirituális lények vagyunk. És a másik, hogy az istenivel való kapcsolat, az pedig megint egy nagyon érdekes dolog, mert hisz ez összekapcsolódik ezzel, az mindenkinek egy izgalmas lehetőség az életébe, sőt, a legizgalmasabb lehetőség, eh, akkor is, hogyha ő maga mateistának, vagy éppen a vallással eh, ellentétesnek gondolja magát, hisz a saját lénye az nem ellentétes azzal, hogy ő az abszolút teremtésnek valóságnak a, a, a része, és hordozója egy olyan fajta harmóniának, olyan kincseknek a, a, a hordozója, a legbelsőbb lénye, amit tulajdonképpen, ha föltár, akkor, akkor, akkor meg fogja érteni, hogy az a, az a hit, vagy nem hit, amit gyakorolt, annak tulajdonképpen az egész jó szerint semmi köze nincsen. Persze azt kell mondanom, hogy akik maukat vallásosnak tartják, és egy, egy, egy, egy rituális vallásosságot követnek, azok is ugyanúgy meg fognak lepődni, hogy milyennyire mélyebb dologról van szó, mint amit ők annak képzelnek. Igen, és ez én szeretném hozzáfűzni, ami engem annak idején ifjúkonomban nagyon megfogott. Például a keleti kultúrákban hallottam először azt a szót, hogy önmegvalósítás. Tehát itt nem valami csak csupán száraz filozófiáról, eszméről, ideáról van szó, amit az ember vagy elfogad, vagy nem, vagy elvet, és, és éri külön a saját életét, hanem az, hogy ez bárki saját maga megtapasztalhatja, és annak a fő lényege az, hogy igenis ennek a belső megtisztulásnak, ennek az átalakulásnak ehhez van segítség, ennek vannak megoldásai. És ezeket hívják a lelki tisztító folyamatoknak, amivel az ember a mindennapi gyakorlati életébe ezeket be tudja ültetni, végezni, és tudja, még a nyugati, úgymond a nyugati kultúrában is, tehát ez egy nem idegen dolog a nyugati kultúrától, mert mindenkinek... Van ideje az életében arra, hogy a saját belső énét, az életét ápolja, mint ahogy van ideje arra, hogy a külső világát tisztítsa, csinosítsa, ápolja és fenntartja az egészségét, és erre azek a lelki tisztító folyamatok ezek adva vannak mindenki számára, beépíthető a mindennapi életben. És az embernek csak egyetlen dolgot kérnek, hogy próbálja ki egy kicsit próbálja meg, és akkor megtapasztalja a saját magatát, ön megvalósítja azt, hogy ezek a dolgok, ezek nem csak tényleg száraz filozófiák, meg elméletek, hanem ezen mindennapi élet gyakorlata az ember életében. És ha ezt az ember csinálja, megváltozik. Ugyanúgy, mint ahogyha az ember koszos ruhát mossa, az megtisztul. Ez a belső tisztítási folyamat, ezek a lelki tisztító folyamatokkal Véghez vihető, megoldható az ember életben, és teljesen megváltozik az ember életet. Teljes mértékben, pozitív irányba természetesen. Hát tulajdonképpen a mai műsorunknak itt vége is kell, hogy szakadjon. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, elmondták a véleményüket. Gratulálunk azoknak, akik meg tudták fejteni a kérdéseinket. Ö, egészen egy óráig. A további három kérdése még lehet azért jelentkezni. Ezt megkérlek, hogy ezt ismételd el. Tehát a három kérdés, ami megmaradt, mi a hindu bibliája, tehát mi a hindu vallásnak a legfőbb szentkönyve, kinek a párbeszédé tartalmazza a Bagald Gita című könyv, ki az a két személy, akinek a dialógusáról szól, illetve mi a neve annak az istenségnek, akinek bár elefánt feje és emberi teste van, és az a, emberek hozzá fordulnak, hozzá imádkoznak a gazdagság elérése érdekében. Tehát hogy hívják ezt a istenséget, akinek feje van, de emberi teste? Aki megfejti, az könyvet kap ajándékba, amit jövő hét elejétől lehet majd itt át a stúdióban. Köszönjük szépen a figyelmüket, Lakatos Gyulát és Bányai Gézát hallották, és két hét múlva jövünk is. Meg. És boldogságot mindenkinek.